КАЧЕСТВА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ Бяхме излезли на местността Елшадай, за да посрещнем изгрева. След като пихме по чаша чай и изпълнихме паневритмията, изкачихме се нагоре и се разположихме на една поляна край шосето до първия заслон. Тя беше покрита с свежа трева и цветя. Пред нея минаваше вада. Оттам се виждаше мощната рилска верига, по която все още имаше доста сняг. Както бяхме седнали, една птичка пееше на едно клонче и учителя каза Птичката ни казва Ние живеем тук много добре. Вие как сте? Учителя погледна потока и каза Тази вода тук е цяла музика. Учителя посочи стръкчета Вероника и Незабравка и каза. Синият цвят действа успокоително. Ако си разтревожен и известно време гледаш сини цветя, успокояваш се. А жълтото действа на ума. Един автомобил мина по шосето покрай нас и от прозореца му някой извика. Блак е животът ваш. Отвори се разговор, в който учителя изказа следните мисли. Любовта е една велика проява на разумния живот. От любовта може да се съди доколко човек е разумен. Винаги трябва да знаете, че любовта е най-великото, най-разумното нещо. Не разделяйте любовта от разумното. Всякога считай, че когато обичаш е разумен. Не можеш да обичаш това, което не е разумно. Като обикнеш някого, ще станеш сляп за всичките му недъзи и в него ще се породи желание да се повдигне. Няма ли ги тези два процеса, тогава любовта не може да се прояви. И в любовта има жест. Когато дава, дава щедро. Любовта има голяма задача. Тя превързва раните на човека и отминава. Щом дойде до отрицателните неща, тогава казва, можеш да живееш и без мен, я няма. Щом тя се изгуби, всички страдания идват. Закон е най-първо започни с Бога, и тогава ще свършиш с хората добре. Ако човек обича Бога, той ще обича и хората повече, отколкото те даже могат да носят. Любовта е божествена. Ако едно същество минава през центъра на другото същество, и обратно. Когато едно същество минава през божественото, свързва се с великата реалност – която живее в другото същество. Любовта е божествена. Когато едно същество минава не през центъра на друго същество, в този случай любовта е по-слаба. Когато едно същество минава през божественото, свързва се с великата радост, която живее в другото същество. Любовта е божествена. Когато едно същество минава не през центъра на друго същество, в този случай любовта е по-слаба. Когато едно същество покрива другото, това е обсебване. Любовта ти към някого трябва да дава на теб и на обичния от теб подтик за работа, живота и взаимопомощ. Ако любовта е истинска, вие ще растете като души. Реките се сливат една в друга. Преливането на душите е един вътрешен процес. Реките се сливат и бреговете преливат. Когато реките не се сливат, бреговете не преливат. И двата процеса вървят едновременно и точно това съществува в природата между съществата. Същото става между човека и Бога. Между човек и човек. При сливането става преливане от едната душа в другата. Това сливане и преливане може да става само между две души, между които има любов. Същото е при нашите отношения към Бога. Във време на молитва да се почувства любов към Бога, да се реализира сливане и преливане. Затова основата на всяка молитва е любовта към Бога. Един светия, един напреднал човек, изпитва божествената любов няколко пъти в живота си и тогава има блаженство. Чувства Бог във всичко и обича Бог във всички. Всички други състояния на любовта са духовна любов, а не божествена. Всеки светия е толкова влюбен, че от любов е забравил светските неща. Той толкова се е прехласнал в онова, което е видял, че е забравил и да се облича. Идеалът му е толкова висок, че е забравил всичко и докато чака писма отгоре, понякога ще поплаче за онова, което е видял. Един брат каза, учителю, наскоро почувствах във време на беседа божествено присъствие, почувствах величието на любовта, за която вие говорихте и почнах да плача. В беседата вие казахте, че когато човек обича, духът го е посетил. Христос казва, аз не съм от този свят, както и вие не сте от този свят. С това Христос иска да каже, че който обича не е от този свят, който люби с божествена любов, той е от посветените. Хората знаят за елементарните работи, но те първа трябва да учат, що е любов. Те говорят на невежествен език за любовта. Те са като някой, който говори за художество, а не знае да рисува. Унези които се занимават с духовните науки, често нямат ясна представа за нещата. Нито чрез благотворителни дружества, нито чрез манифестации ще се оправи света. Чрез това се помага само до някъде. Това, което ще оправи света, е хората без разлика да станат добри проводници на божествената любов. А това става чрез приготовление и чрез добър живот. Изисква се да бъдеш чист, добър, разумен, да имаш вяра, надежда. За да бъдеш добър проводник, трябва да имаш необходимите качества, да да предизвикаш добра проводимост и тогава ще влезе в теб висшето, разумното. И ще научиш неща, които не се обясняват, но се опитват. Например, можеш да говориш за сладчината на захарта някому, само ако той има малко опитност в това. Много е важна проводимостта на човека за любовта. Ако човек има облаци в мисловния и в чувствения си свят, той не може да възприеме божествената вълна на любов, която иде отгоре. Но ако е чисто небето му, ще я възприеме. По-хубаво нещо от любовта няма, който съжалява, че обича, се заблуждава. Ако се откажеш от любовта, съкръщаваш живота си. Та във вашата градина на любов разработвайте всички цветя и посаждайте нови. Един врат попита, има ли нещо по-съвършено от мисълта? По-съвършено от любовта няма, но за да я разбереш на земята трябва да има мисъл. Мисълта е среда, през която се предава любовта. Ако не мисли, човек не може да обича. Вън от мисълта, любовта е непонятна. Ние се стремим към съвършенната любов. Това търсим. Любовта трябва да бъде в подсъзнанието, в съзнанието, в самосъзнанието и в свръхсъзнанието. Да проявяваме онази любов, която никога не пресъхва. Отивам при цветето, за да видя какво е написал Бог в него. Отивам при един камък и правя същото. В тези книги аз чета какво е писал Бог и като чета от тях, те четат от мен. В Божествения свят живите книги се радват, когато ги четат. На земята защо ли скърбим? Понеже хората минават покрай нас, без да ни четат. Когато ние се зачетем в това, което Бог е писал в една жива книга, ние обичаме. Да ни обичат, това значи да изчетат какво е писал Бог в нас? Писанието, нали, казва Написане е Божият закон в сърцата ни. Всеки човек е една книга и когато го обичаме, ние я четем. А когато не го обичаме, книгата остава неразбираема. Една сестра попита Какво се разбира, дето казвате, че човек не трябва да се привързва към тази или онази форма? Във формите, които среща, човек трябва да види божественото, но да не спре на тях, а да продължи по-нататък. Човек е част, а Бог е цялото. Ти ще се привързваш не за частта, а за цялото. Неизказаната любов е реалната любов. Учителя запят думите О, неизказана любов. Бог е това. Той не може да се изкаже. Когато пееш тези думи, трябва да си представиш величието на Бога, благостта, която се лее от Него, мекотата Му, Онази тихост в Него, която ти прощава, няма нищо. Само непроявената любов е Божия любов. Когато учителя каза тези думи, мнозина останаха изненадани, понеже до сега казваше само проявената Божия любов е любов. Учителя обясни това така. И двете изречения са верни. Да, някой ви обича, услужва ви. И като проявява така любовта си, това е божествена любов. Обаче по този въпрос има и една друга, по-дълбока вътрешна страна. Преживяванията вътре които остават скрити, са божественото, реалното. Изявява ли се вече любовта? Тя не е любов. Сега тя не може да се изяви в физическия свят, в своята пълнота, защото тук е много груба материята. Но в бъдеще ще може да се проявява и тук така, Както и в Божествения свят. Щастието е във възприемането на Божествената любов. При Божествената любов човек има любов към всички същества. И голямата радост, която изпитва, е присъствието на Бога, който обича измиите, изверовете и, и, и червеите наравно с вас. И от това състояние, Високо няма. Милиарди са изразходвали отгоре, за да ни дадат днешния хубав ден. Никой цар не може да направи това. Колко е часа, каква е температурата. Колко души са се записали на тази екскурзия? Беше 12 часа на обяд. На полянката при заслона температурата беше 35 градуса. Бяхме около 120 души.